коли греміла слава Моцарта. А ще один селянський син Григорій Сковорода силою філософської мислі міг би позмагатися зі своїм прославленим сучасником Іммануїлом Кантом. Відібравши в українського селянства його історію, звичаї, пісні, думи, надії, вийняли в нього душу, а воно покірливо мовчало – сподіваючись захистити, бодай, своїх дітей від грядущих кошмарів. Взявши душу, прийдуть і за тілом. Спершу селянство розполовинили. З одного боку – незаможники, з іншого – куркулі. Куркулі підлягали знищенню. в цьому не сумнівався ніхто. Навіть нарком здоров'я Семашко, мабуть, у хвилину тяжкого затемнення розуму заявив, Лікарі повинні дотримуватися класової моралі та не лікувати куркулів. Жоден голос не пролунав на захист цих людей, а в них же були золоті руки. І не в залізній індустріалізації треба було шукати порятунку від убогості, а в цих руках – Я наважився хоч на хвилю перепинити цей бурхливий потік тяжких звинувачень проти всього того, що було для мене недоторканим, непорушним. Інакше хіба б проливав я свою кров на війні, і хіба б не вірив кожному слову нашого вождя. «Пробачте, Олексію Григоровичу, – обережно промовив я, – ви дивитесь на все, сказати б з деякої відстані». «Віддалі, звичайно ж, ви знаєте незмірно більше за мене, і ваш життєвий досвід перевищує мій удвічі, утричі, чи я там знаю, ще скільки разів. Однак навіть я міг би де в чому заперечити вам. От ви кажете, приймали все слухняно, покірливо, суцільна ненависть і затемнення розуму, ніхто нікому не поміг, не захистив, бодай, словом. Це не зовсім так». Взяти моє село. Воно малоземельне, як усі придніпрянські села на Україні. У нас хто мав десять десятин землі, хто мав, той вже вважався куркулем. А коли в нього десятеро дітей, та старі батьки і мати, а той ще й діти та баби, працює як прокляти, але яке ж там багатство, який достаток. І ось коли мій батько Федір Сміян став організовувати перший колгосп у нашому селі, то він умовив отих куркулів вступити до колгоспу, у суспільний тереманент і тяглу силу поступитися деякими будівлями, і цей колгосп, хвиля революції, став найпередовішим у районі. Надзвичайно цікавий випадок, жваво повернувся всім тулубом до мене професор. Я про таке справді не чув ніколи. І що? Як було далі? У всіх районних зведеннях хвиля революції завжди була на першому місці аж до 35-го року. Навіть у 33-му у нас умерло менше, ніж у сусідніх селах. Звичайно, тоді ніхто не лічив умерлих, але так люди казали. А весною 35-го, коли після вбивства Кірова, Проголошено безпощадну боротьбу з залишками ворожих елементів, приїхала з району машина, щоб забрати й мого батька. Хтось написав села, що він запеклий під куркульник, взяв під крильце всіх сільських куркулів, і віддав їм на поталу весь колгосп. Батька не встигли арештувати, бо він саме того ранку загинув, витягаючи на греблі воза з горілкою. Його поховали як героїчного захисника соціалістичної власності. І вже я так і школу закінчував, і до військового училища пішов з характеристикою син героя. А ваші так звані куркулі? Їх потихеньку забирали, а в 37-му загребли вже всіх, деяких брали з жінками і дітьми, деяких самих, кому як пощастило. Куркулів, колгоспі. Черкас погмикав сам до себе. Неймовірно. Добровільно закопувати себе в могилу? Чому ви вважаєте, що колгоспі – це могила?